Чи було таке коли-небудь насправді? Анжеліка не стрималась і заридала в голос. Вона плакала, і картини її справжнього життя з веселим поставали перед нею в нічній темряві. Знайомство. Коли він з тортом у руках вискочив за нею з тролейбуса і, назвавшись, нахилив голову, а вона побачила його лисину. Перші зустрічі та його залицяння, коли він Годинами чекав її під дощем, а вона й не збиралася поспішати до нього. Весілля, народження Дмитрика, веселиві безсонні ночі біля дитячого ліжечка, його турбота про сина, про неї. А ще до цього їхня перша ніч. Точніше у той день, коли вона, а потім скандали, її крики та докори, істерики і знущання над чоловіком. І смерть, загибель, убивство. Вона вбивала його все життя. Взагалі не бачила в ньому живої людини. Живої людини. Адже він так страждав. Мучився і переживав значно більше, ніж вона. І ліка про це прекрасно знала. У неї всі емоції були награні, штучні. А влаштовані спеціально, щоб... Помучити, помордувати його, примусити визнати себе винуватим. А він страждав по-справжньому. Не показував цього, але не переставав страждати навіть уночі. Адже вона сама чула, як він плакав у темряві, не зумівши стримати сліз, що підступили до горла. Плакав надривно, гірко, безутішно. Напередодні вона щинила новий скандал першою лягла в ліжко і майже заснула. Він був певен, що вона спить, інакше ніколи не дозволив би собі оголити перед нею своє горе. Егоїстка, себелюбка, стерво, немає їй прощення. Є тільки можливість хоч трохи спокутувати цей гріх, закресливши себе, переламавши свою бридку натуру, розтоптавши її та зрівнявши з землею. Вона зробить це на спомин про його любов, на спомин про його страждання, щоб саме життя її перетворилось на вічну покуту перед ним. Анжеліка сховала глибоко до шафи свої наряди, окремо склала веселі речі, загорнула їх у кольорові яскраві відрізи матерії, що залишилися ще від старих часів, чисто прибрала в квартирі, Вимила та повигрібала кожен закуток, переодяглася у темне просте плаття та віднесла у бак для сміття два старі халати і стоптані капці. Повернулася до квартири, оглянулася ще раз на всі біч, чи не залишилося чого зайвого, і знову вийшла за двері. Її метою був газетний кіоск, де вона знала продаються спеціальні видання з оголошеннями про роботу. Проходячи через невеликий базарчик, який стихійно виник прямо під її будинком, Анжеліка ковзнула поглядом по овочевій ядці і побачила прикріплений до терезів клапоть картону. «Потрібен продавець». Стала, хвилинку подумала і підійшла до прилавка. «Я піду працювати», – сказала вона жінці, котра торгувала там цибулою та картоплею. «Ви хочете найнятися?» Не відразу зрозуміла та. Так, працювати. Продавшиця пильно обдивилася Анджеліку з голови до п'яти і з подивом запитала така інтелігентна жінка і хочете на рундучок? А ви працювали коли-небудь на ринку? Ні, але я впораюся. Анжеліка відповідала стримано чітко. А зарплата, яка тут, знаєте? усе ще сумнівалися, чи не розігрують її продавщиця. «Мене влаштує», – твердо проказала Анжеліка. «Ну, гаразд. Тільки хазяїн буде на раніше сьомої. А санітарна книжка у вас є?» «Ні». «Є трудова», – задала Анжеліка. «Ха, ну якраз ця і не знадобиться», – реготнула жінка. А санітарну тоді Андрій зробить, хазяїн наш. За окрему плату, звісно. Вона зі сміхом підморгнула Анжеліці.